Ontstaan en doel van die materie, op die negende van die tweede maand 1847. By die beskouwing van die geestelike deel van die aarde sal ons, om ons self op hoogte te bring, die omgekeerde richting volg en nie van die diepte omhoog nie, maar van boe na benede gaan. Een mens moet jou self van buiten na binnen keer om tot die eindelike geestelike vorm te kom, wat by elke ding die diepste en mees inwendige is. Dit is al dikwels aangetoond dat die materie altyd ‘n geestelike kern het en dat die sigtbare materie tenslotte niks anders is as gebonde en vaste geest nie, maar toch sal ons ook hier, vir ‘n beter begrip, een verdere uit die inzetting volg. Geen materie wat jy bekyk is ooit volkome vast nie, maar alle materie is deelbaar, omdat sy uit deelkies bestaan en tussen hier die deelkies nog altyd klein ruimtes is, genaamd poeree. Tot nou toe is daar nog geen geleerde wat precies op hoogte is van die deelbaarheid van die materie nie en niemand kan bepaal tot welke kleinste deelkie die materie eindelijk deelbaar is nie. Neem by voorbeeld een muskus en plaas dit iwers in een groot vertrek neer. Binnen een kort tykie word dit totaal met muskus geer gevul. Een mens kan so een stikkie baie jare laat lee en dit sal nog in gewig, nog aan volume merkbaar verloor en toch moet daar elke seconde baie miljoene deelkies van die stukkie hulle self losmaak, om die hele vertrek voordierend met miskesgeer te vul. Ons kan echter nog baie van hierdie voorbeelde gee, maar hier is een voldoende om in te sien, dat die definitieve uitspraak oor die deelbaarheid van die materie sekere, sekere moeilikhede gee. As dit nou echter duidelik geword het, dat ten minste vir jylle begrippe, alle materie, een tot byna oneindige minimum deelbaar is. Dan is dit aan die ander kant ook meer as duidelik, dat die materie noodzakeliker gewaas uit deelkies saamgestel moet wees. Wie trek hierdie deelkies saam en voeg hulle so vast aan mekaar, dat hulle daar soos massa lyk, wat nou eers vaster en dan weer minder vast is? Kyk, dit is al die eerste stadium waar die geestelike begin. Hierdie eindeloose klein deelkies is oorspronkelijk niks anders nie, maar net idees en kracht uit my, die skepper van alle dinge. Hier die idee kryf vorm en die vorm ontvang leve uit die leve van die skepper. Die skepper maak die levend geworde vorm los van homself, gee hom uit sy oerlig uit a eie lig en met die levende lig ‘n eie intelligentie, waardoor die tot lewe gewekte vorm homself herken en van homself as sy selfstandige weese bewis word. As die vorm homself dan so herken het, dan word die ordening, een wet vir alles wat bestaan aan haar gegee, en met die ordening, die innerlijke vier van die godheid, een vonk van ewige liefde, en hieruit kom die wil voort. Nou het die tot lewe geroepte vorm, lig selfkennis, selfbewussein, ordening en wil, en hy kan sy wil volgens die ordening aanwend, of daar teenhandel. Rig geskepsel homself na die oordening, dan sal hy sterk word soos 'n boom en sal homself as 'n volkome vry weese in die groot skeppingsruimte beweeg om ewig voor te bestaan, omdat sy hele weese dan geskapen is uit my, wat ewig is en ewig sal wees. En daarom is die mens een skepsel, omdat sy gehele weese uit my geneem is en sy lot niks anders kan wees as dit van myself nie omdat syne uit my geneem is, net soos wanneer iemand uit die bron waterskep, die water in die houwer van gelyke soort is, en die bestemming het as die water van die bron, waaruit dit geskep was. As so een nieuwe weese of skepsel echter nie die gegewe ordening met sy wil volg nie, dan gaan hy natuurlijk sy ondergang of sy oplossing tegemoet wat makkelijk te begryp is. As iemand een plant in die aarde sou plant, maar hy sou haar geen water, Geen son en geen warmte geen nie. Wat sou daarvan van haar die plant word? Neem ons even aan dat die plant een vry bewissijn sou hee en dat sy water licht en warmde tot haar self geneem het, maar dit nie wil nie. Wat sou dan van haar word? Sy sou verdor en vergaan. Of iemand sou een skulder een goeie selfportret wil laat skulder, maar hy sou sy gezicht nooit naar die skulder toe draai nie. Wat sou daar dan ten slotte met die portret gebeur? Dit kan my, die skepper, nie onverskillig laat of vir weese wat nie net dier my as 'n beeld in my gedachte geneem was nie, maar op hierdie boobeskrewe weise uit die volheid van my godelike weese geskapen was, maar net vir ee kort tykie of vir eeuwig besta nie. Was die eerste die geval, dan sou kennelijk ee deel uit my vernietig kon word, wat onmoendlik is. Ee weese kan dus, wanneer hy eenmaal geskapen is, slechts vir die eeuwigheid geskapen wees maar so'n skepsel kan vrywillig uit my oordening tree, en dit beteken soveel as om op te hou bestaan vir my, want wie nie vir my is nie, is teen my. Op hierdie weise sou hy self na verloop van tyd een teenstellende krag en machtpotentie langs my vorm, wat in my vrye werk stering sou veroorzaak, wat met ander woorde niks anders sou beteken nie as. Ek, die allerhoogste volkomenheid, sou self onvolkome moet wees, om my onvolkomerheid langs my te duld. Om die allerergste ewel toch in die goeie richting te stuur, word een skepsel, wat omself nie binnen my gewone ordening wil voeg nie, dadelijk gevangen geneem, en in een bepaalde punt op een bepaalde plek vastgemaak, en sien, hier die vastmaak is nou dit wat jylle as materie ken, sien en voel. In die talloose baie deelkies van die materie, leed die eindeloose intelligentie van die niet geskape maar nou gevangen geneemde weese, een intelligentie wat nooit kan vernietig word nie. Maar sy word vastgelee en tegen die geestelike son gekeer, totdat sy die rijpuit bereik het, waardeer sy maar nog net in staat is om die licht van die son op te neem, soos een spiel wat die licht van die son so lang opneem, tot die son hom vir al die ander blind maak, en hy alleen nog maar in staat is om die licht van die son op te neem. Van buiten afgesien word die spiel steeds matter, meer afgemat, en sy materie word losser en meer poriërs, maar daardoor is hier die materie steeds beter in staat om al haar opgeloste dele die beeld van die son, hoewel erg verklein, op te neem. En dit is eindelijk die goeie oorgang, namelijk, dat so een weese begin om die godheid in al sy dele op te neem, en nie maar net in een enkele deel nie. En daarom is dit nie genoeg wanneer iemand net sê, Heer, Heer nie, maar hy moet die Heer in alle vesels van sy leven opneem, dat dan eers is hy ryp om weer daarheen terug te keer, waarvandaan hy gekom het. Dit is die rede waarom alle materie weer tot in die kleinste deelkies opgelos moet word, so daar geen enkele deelkie meer sal bestaan, wat nie in staat sal wees om die beeld van die eeuwige son op te neem nie. En in die opneem van die ewige oerbeeld leed dan weer die nieuwe skeping, waarin die eindeloose intelligenties van die weese, wat eers gevangen geneem was, maar nou weer vry geword het, mekaar weer aangryp, na die eerste oervorm terugkeer, en weer dit woord, wat hy al in die oorbegin moes geword het. Uit hierdie inleiding het wel duidelik geword, dat die materie ontmoendlik iets anders as geestelik kan wees, en ons kan nou langs goed goedverlichte wee, ons toch, oor en in die aarde maak.